Коли молода гарненька дівчина, не побувши в гуртожитку і півроку, покликала подруг на дівочий вечір перед від'їздом у дім чоловіка, всі щиро заздрили їй. І лише одна, трохи старша за інших, сказала зі щирим співчуттям. «Двадцять дев'ять років одружений не був, живе з мамою та ще й без батька. Я тобі не заздрю». «Та не трусити моє ліжко!» – крикнула матуся на вістці, що машинально сперлася на бельця. «Боже, боже, останні дні не можна й спокійно прожити!» Наступного дня син з'явився без немилої навістки. Вже й не могла прийти в лікарню до смертельно хворої матері, яка так багато для неї зробила. Вона має зустріти дочку з музичної школи. І чого вона водить дівчинку на музику? Її треба водити на малювання і вишивання. Дівчинка вся у мене. А твоя й не розуміє, що треба дитині. Боже, Боже, ще й таким Бог дає дітей. Матусі була необхідна операція. вся офіційно та неофіційно зібрана інформація свідчила, що кращого хірурга, ніж Зеленович, по матусиному профілю нема. Інша річ – профіль Зеленовича. Матуся доручила довідатись, що стоїть за підозрілим прізвищем. А коли через довгу терміново вибудовану вервечку знайомих вдалося вийти на відділ кадрів у лікарні і виявилося, що Зеленович за паспортом «Білорус», матуся була розчарована. В медицині більше довіри викликає інша розшифровка п'ятої графи. Але була ще одна проблема, яку вирішити було важче. Справа в тому, що Зеленович брав. Брав нахабно і відверто. Без цього домовлятися про операцію не мало сенсу. Говорили, що безкоштовно Зеленович оперував лише дітей з дитячого будинку. «Мамо...» а в тебе на книжці є такі гроші. Йдеться про твоє життя. Це на мій похорон. У нас в СРСР безкоштовна медицина, на яку я маю право. Мамо, одначе без цього він тебе не оперуватиме. Піди до нього і скажи, що я ветеран праці, заслужений працівник науки і маю три почесні грамоти. Мамо, Йому на це начхати. А ти піди і скажи. Зеленович вказав на шкіряне крісло. Я вас слухаю. Я щодо операції Клименко. Операцію треба робити давно. Ми з вами на цю тему вже говорили. А умови? На цю тему з вами теж говорили. Але ж лікарю у нас немає таких грошей. Певен, що такі гроші у вас є. Мало того, то не останні ваші гроші. Але я готовий зробити операцію за пляшку гарного коньяку. Що ви називаєте гарним коньяком? Ну, Дзвін, Єреван. Ви що, не знаєте, які коньяки гарні, які не дуже? Всього на всього, а всього на всього. Але нехай ту пляшку принесе до мене додому ваша чарівна дружина. Додому? Він уперше несподівано і пильно поглянув на Зеленовича. Мало того, що хапуга ще й котище. Білий халат ефектно підкреслював чорну бороду Зеленовича. І його яскраво зелені очі. Так, додому. Ось. Зеленович простяг візитівку. Наприклад, завтра ввечері я буду вдома сам. Чекатиму. А втім, якщо це для вас задорого, ціну в карбованцях ви знаєте. І поспішайте. За тиждень я їду до Отбілісі на конгрес, а коли повернуся, операція може бути вже непотрібною. На Матусину вимогу його викликали до лікарні вночі. Матусю мучили страшні думки про смерть. «Я зараз напишу тобі доручення. Давай йому ті прокляті гроші. Я згоден на операцію. Я ще хочу жити». «Вимкніть світло. Дайте поспати», – обурюються інші хворі. Йому так і не вдалося зробити мамі окрему палату. Помовчіть, ви ще не помираєте, затикає матуся роти сусідкам по палаті. Отже ж, зарази, гірше самого канцеру. Світло довелося вимкнути. Вони з мамою пошепки розмовляють у темряві. Мамо, доручення має завірити нотар, а вночі вони не працюють. Поїдь, пошукай, може, з кимсь можна домовитись. І одразу знімай гроші з книжки. Вези тому Зелендровичу додому. Ні, нехай краще відвезе твоя. Тут він розповів мамі пропозицію Зеленовича. Мама радіє вперше відтоді, як лягла до лікарні. Звичайно, які тут ще можуть вагання? Чому ти не сказав мені про це вчора? Чому змусив кликати себе вночі? А гроші? Їх тільки почни знімати. Скоро останемося голі, не буде за що й поховати. Тихіше ви. Це знову з сусідньої койки. Але ж ти розумієш, чого він від неї хоче. Матуся розуміє. А що їй? Як вона зуміла обкрутити тебе? Вона була дівчиною, коли ми зустрілися. Я тобі про це вже сто разів казав. «Прикинулася, я тобі це теж сто разів казала». «Мамо, зараз це не має абсолютно ніякого значення».